Ah. Drepoz vendi në studio e radios Kosova Live, ju përshëndesim ku do të çdoheni. Jeni në frekuencën 94.2 MHz, tako viserisht siç do të, si të mart në emisionin tonë votuajmë të, të vërtetën. Emisioni ky është edukativ dhe fetar. Jemi në javën e fundit të muajit dhjetor dhe në ditën e fundit të këtij viti kalendarik. Sot në kuadrin e temës së emisionit tonë me kërkesën e shumë pyetjeve që na kanë arritur dhe që na kanë që kanë të bëjnë me vitin e ri, siç u pato ndërvuar dhe javën e kaluar do të kemi një rastin të dëgjoni diçka rreth historikut të vitit të ri, realitetit të vitit të ri, çndrimet e islamit rreth kësaj problematike dhe shumë çështje që ju interesojnë për e vëson të dëgjuar rreth vitit të ri. Edhe sonte kemi nderin dhe kënaqësinë që në studio të kemi profesor doktor Shofjet Krasniç, ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në, në Prishtinë dhe imam në Xhaminë e Madhe kjo mision, si gjdoherë me të orët edhe në internet, në dhe përfaqen www.krenaria.com dhe në programin e paltalkut në seksionin By Language Europe në dhomen islamin e gjuën Shqipe. Pas përfundimit e ligeratës të profesorit, ju keni mundësi të bënë një pytje direkt në numërin ton fiks 249-237 për fiksi për Prishtinë në 038, dërsa mund të i tërga një pytje tuaja në form të shkruar në mobilin ton 044 156 614 me pa humbur kohë i dëshiroj mirësadë profesorit selam alejkum profesor mirëservda alejkum selam dhe mirësi e gjem bismillahirrahmanirrahim ata zamratona ndriçojme të, zamrat të shpirtat ton me abrir kur'anin kushtetut liç fe dhe në obligoj njëve mëslimënve që krejt jetën tonë të kim mrenda kornizave të kësaj kështëtute mrenda ligjit të Allah të madhruar nuk le mëngu asë gjimadhe Allah për njëve mëslimënve nuk në ngarkaj triper dhe rënd sa që s'mun të abajmë por edhe nuk le mëngu asë gjimadhe Allah për njëve mëslimënve Nga anë adhurimeve i badeteve Nga anë e jetës Së përdiqme Gzimeve, hidhërimeve dhe të tjera Gjithë dëgjë nësë qarej neve I madhe Allah Në Koranën e madhëruar Dritë për së drejti Apo në përmjet për i gamberit i ti Mohamedit Aleihis Salam Në senetet e bëkuara është ashtu Si thëtë edhe ju Jemi në pragë të një feste të madhe, shumë të madhe. Dhe kërë thime të madhe, kemë përqëllim të njohur të kënjerëzit, në thoi za feste a vitit të ri, imë një fund të vitit kalendarit të romakve, jo të mëslimenve, sëpse vitit mëslimenve, kalendarit mëslimenve të qarkollon lëvizë, dhe ajna vjen neve mas nja një muaj e gjysme ndërsa kalendarit ramakve është i qendru shumë i pale vizshumë dhe vjetore gjithër është fundi muajt dhe mu në kytë ko në dimer vje fundi vitit dhe felimi vitit jetera kje nuk qenë shumë pesh s'ka qenë pesh fundi vitit gjithësht kjo fest të cilën e quaj njëzit viti i ri këtë qenë për shumë dhe nësi muslimon pjestar të kësaj shëqërije të tokës të zotët në tokët Allah që jetojmë dhe i thtar të libër të shajt të Allahot dhe emas dohe të kuptojmë realitetin e këti viti të ri të kësa e feste këtë feste mave të ashtë të qua e torë viti ri të cilë si e festojmë edhe në kësavarat a thua kemi të bëjmë diqka me këtë fest apo thjesht të pasojmë të tjerët si qemi mësuar të pasojmë edhe në fusha tjera pasaj ne si mësliman a kemi të drejt a festojmë këtë fest apo festimi saj është më katë të vëzgjëna për neve Për ta kuptuar këtë Së pare më ndojë se avlen të adim se Nga ka preardhen dhe zanafilën kje fest Të cilën katë shumë e mavrojnë Të kryshterët në veçanti Por edhe shumë popu i ty tjirë Dhe për i tyre dhe një piesë e madhe mëslimënve Dhe për i tyre edhe ne kosovarët Në enciklipedim britanese Në vëllimin 32 Shemem se Pre ardhja kësaj feste është nga Roma e lasht pagane Dhe cilët kanë pasur një zot Që e qua ishen jan Apo ata thejnë Thojnë gjan Ku këtë dit E kishen si feste zotit e tyre të këti Zotit Gjan dhe në emër të këti Zotit e quajten edhe muajnë e partë të vitit Gjanuar pra Januar pas taj ata kishen edhe një njeri që ishte njohër me emrin Nikolas i cili u siltë dhe ratan njerëzve në veçanti i femive për festën e Zotit të tyre pas taj grebë alisht kja festu bë tradicionale të rëmakët e vjetër Me kalimin e rëmakve në kryshtërizm, sëpse ne e dimë se rëmakve kanë qenë pagan, idhujtar, politeista, pastaj janë futur në kryshtërizm, në më mëvën, dhe pasë i kalojnë rëmaket në kryshtërizm, e mërën këtë fest me vete, dhe në vend të Nikolasit, e s'jilë një prift, sëpse Nikolasi ishte pagan dhe nuk e donin me paganizmin, dhe këpërif të një me emrën nëvij i cilë edhe kërë usil të femive dhe rata dhe gradalisht kështu përhapët edhe të këpupujt dhe fet e tjera që këpërif të këtë tjeret nuk quhet me përif të për quhet babadimer edhe të këne të këshqiptarët prazana file e kësaj feste është nga ramaket e vjetër nga paganët Ne gjemë se në këtë fest Apo këtë fest është lidhur Edhe me brev Me pish që thëtë populli Pre arve këti brevi Që i themi ne dhe kësaj pra pishë Që është së të përhapër të këne Mierisht edhe të këtë muslimanët Besimi krishterve për brevi nështë se Brevi është një loj përme që si e lë fat Ne atë shtepi Gjatër vitit Dhe kur Evropa ka dhen nga i dojtaria Atër bredhen apo pishen e qmonin më shumë se qdo pëm tjetër Dhe deri në shekullën e shtat Ata këtë pish apo këtë bredhe Apo këtë pëm e quanin Pas ta i pisha e gjenetit Apo pema e ademit a lejhissalam Pas shekullët gjasht Ndruan këtë term Dhe qua ishen pema e gjenetit e Krishtit Jezu Krishtit prapëma i saut. Për besimeve të tjera, është ai i cili është i lumtur natën e vitit të ri, do të jetë i lumtur gjatë tërë vitit. Për atë arsye, dëmoskitnë dohet më qeni i lumtur simbas tyre, se fest e zotëve paganeve atje, e zotit tyre xham, dhe do të më qenë të lumtur që përfestojn festën e zotit ton. Për atë arsye edhe sat i gjenë njerëzit në me qantina për media kërruarë njëri tjetër në tjera të tjera fënë se dita me ljumë tërën vete ku din me qeni ljumë tërën me arruha resë me bre nga të mërzit e tjera e ka burimin nga kjo se aji cilë është i ljumë tërë këtë dit apo këtë natëralit e djetë e lumtur gjatë rritit, gjatë që s'ka bën realitetin kur gjatë, sepse ditëve në të ndryshojnë se deri ju mund t'jetë i lumtur, sauntet jetë i jetë i lumtur, nëseëm të jetë i pa lumtur i i, i shqetësuar e merzitur edhe këtë merat. Gjithashtu dhe zbukurimi pishës apo e breve në këtë natë, mëngjyra të shumë ta simbolizën krishtin isa në lehi selam, kini se ajka sakrifiku vetën e ti për njerëzimin që, të, që vinë pas ti, e që do të thëtë për larin e mkateve, apo së pasrime në gjenaheve të njerëzve pra këtë e zbukurejshin këtë brevës zbukurejshin me lullët të ndryshme e zbukurejshin edhe me qirinjë pra vlëzër vitëri fest pagane. Dhe në kohë të bëj me fen kristiere dhe as me fen me fen evreje, as me fit ditira. Për pra arsye deri në shekullin e 3-të, pritët kristianë nuk kanë pranuar që të festohet diçka e veçant në fund janë, në fund të, të dhjetorit si festë kristiere. Asnjëherë dhe se gjithë herë kanë festuar 25 djetorin që festojnë edhe sët në mbar botën apo 6 janarin që festojnë edhe sët kisha tjetër lindore pra dherët herë nuk kanë prënuar të festojnë pas ardhe se si Jezu Krishtët të festojnë që që qëhet viti i ri por mëdën është futur edhe të krishteret edhe që shash pas të është përhapur edhe të kveti tjera Për njëve që ka është më rënsi të ndëruar, vlëzër dhe motra, është që ta dim qëndrimin e fesë, ndaj kësaj feste, qëndrimin e islamit, sëpse prejarë dhe zanafila saj është do të më një njëhuri, ku në ashtën diapazanën të njëhuri dhe të përgjithshme, por imiçë gjitha mbetet se çka thot Kur'ani dhe Suneti, çka thot Sharia për atë veper, cila do të qoftë ajo për anketë ras për histeria, për realitetin, për festën e vitit të ri. Të ndëruar vëllazër dhe motra, një gjëta, një gjë duhet ta dimë se Islami mënyr prer, në mënyrë të prerë nuk kanë ndaluar të pasojmë të krishterët dhe hebrejt. Thej yon nuk ka nevoj të marrë për i feve tjera. është e përmarur. është e pljot. Për i gamirë e lejtë selam në këtërhek vrejtjen që mështë të pasojmë ata. E në anën tjetër në këtërguar se ju e ju mëslimon dhe të vjen koha kur dhëtë i pasenit i tjeret në veçantit i kërështarë dhe e vrejt. Dhe se gjithë gjithë që e bëjnë ata dhëtë që duket juve mirë. Në asë të dyuar realitetin esaj Por me afton Qytitire të bëjnë Dhe edhe në duhet të bëjmë Shifës e qëtë përgambirë Alehi Salatu e Salam Në lidhi me këtë Keni me pasuar rrugët e atyre Që kanë qenë para jush Fërkemen, fërkemen Pro keni me pasuar tërsisht Sa që edhe nëse futen ata Në birë të hardhucës Apo të gjarpnit Keni me ufutur edhe jo atë shumë që do t'i pasën një ata. Kër kanë tërgjuar shok të pejgamerit a lehi selam këtu fjalë, se do djenë kohët që do t'i pasën një ata, dikend, katë shumë, jenë që ditur dhe kanë thanë, këndja Rasullullah, këshë anë ata që do t'i pasën një atë shumë, pejgamerit ka thanë, evrejet dhe të kryshterët. Këni kujdes bashkëm e mua, këtë thëni pejgamerit a lehi selam e ka thanë, para 4 mërët nuk i kanë pasuar as pak të tjiret e nëve që anti e vrejdo të kryshteret fundja fundës s'kanë pasuar atar dhe qëka të mirë që mëslimanet të lakmoj natyre dhe nuk kanë pasë të ndonjë ndykim të manë në atë ko por më gjithë atë i gamire Alehi Sadam i frimzuar nga Allahu i mavruar i cilje ditë të ardhmen po në atërëgan se qka do të bëhet me mëslimanet në të ardhmen pra ma vënë, në kohë në së ditë Por shenja profetike, paranim i 400 viteve ka qenë ndërsa sot po bëhet realitet. Ne po i pasojm ata fërkamon fërkam. Ai ka thon këta atëherë ndërsa ne po realizojm apo përjetojm atë sot. Po i pasojm të tjerë fërkamon fërkam gjurm gjurm. Çka bën ata, bëjmë edhe ne. Thejë është çka bën i huaji, bëjmë edhe ne. Për e analizuar, a është e mirë apo e keq? Pa mërësisht është Allah i knaqër me adveper apo he dhruar Pa mërësisht a i përket fes dhe kulturës unë apo jo Kërësoria është për po bëjnë të tjë tjërët bëjmë edhe ne Vëzër dhe, dhe mutra Allah i madhruar Thët duke na të hekur vrejtjen Që mështë të bëhme se ata që kanë qenë paranesh Ku thët Dhe mësë bënë ju mëslimon si kur se ata, për atër kështër dhe vrejtë të cilët i janë ndarë, ata janë ndarë dhe janë përqarë pasë kanë ardhur argumente nga Allahu i madhruar. Nësë kaptinën në Alimrana jetin që në pasë, Dhe ndarën dhe përqarën dhe tyre, e vërtëtome dhe pejgamerë e lehi sallatë o sallam. Pra Allah o fatë, ata e në përqarë, ata e ndarë, mësibën një muslimen se si ata. Mësibën, atyru ka nëra argumentet, u ka si lëlloha libra të shajta, pejgamerë i, i kanë këndështuar dhe janë përqarë. Pegamere vërë të tënë këte Pra këtë ajetë kuranorë Që fletë për përcëarë në atyre që kanë qenë praneve Pra u mëteve dhe mileteve dhe shësërive që kanë qenë praneve Thetë a.s. Janë darë evrejit në shtavat të një grupë Apo sekhte Dhe janë darë të kryshtarët Në shtavat të dy grupë Apo sekhte Dhe dhe të ndahet u meti im Muslimënët pra në shtavat të, të tri grupë Apo sekhte dhe vazhdo në hadithi Pra atëm të me hershmet, e kanë lëshuar rrugën Allahot dhe e ndarë dhe përqarë pra mësë bëne dhe ju muslimon si ata duke i pasuar ata si mund të bëni në shkallën e tyre të hivërëhet të zotën dhe jush si që është të hivërër dhe tyre mëherët dhe ju vetëm kacë por edhe me largë Allahi ma vëruar duke ditur rëzikën e madhë që paracet pasimi i tyre që kanë, i atyre që kanë qenë për anesh në ka orëvruar Çi për çdo ditë saherë ç'i falem me namaz, të lutsim Allahun e madhëruar që të na ruaj, të mos të na lë që të biejm në rrugën e evrejve dhe të krishterëve. Atëherë kur themi gairul magdubi alehim wel dallin, që do të thotë, dhe mos na udhëzo në rrugën e atyre që ti je e hidhur, as në rrugën atyre që e kanë që kanë çën apo që kanë çën të humbur. Allahu të hedhëruar Allah zahar në evrej, sepse kanë ditur të vërtetën, por e kanë shkelur ate, e kanë e njëruar. Ndërsa të humbërën ata të kryshteret, sepse ata kur nuk e kanë dit, asë që e din se s'ka adhërojnë, nuk e njofin parimet e pari thejës se tyre të vërtet, dhe prej mëzdije e adhërojnë Jezusin apë i saun. Se të qëfë që është e atyre që për neve nuk është më rëndësi, Për neve është më rënsi se Allahu në ndalen që t'i pasojmë t'i tjiret dhe mës t'i përndjojmë atyre dhe për i njashmërisi t'yre për dëshim janë edhe këtu fesat e cilat t'i festojnë të kryshtarët dhe evrejt se një stepaz djetori gjasht janari të ratën i djetori jashtë të quajtër si viti ri dhe t'i tjera dhe së është merësit cilë afest është, kërësore është, se si janë fetona, si janë festat e feson, dhe së Allahun andalen, që ty përnxajma tyre në adhorime, dhe gjithashtu, në festat e tyre. Sepse vlëzëve motra, festat janë pies e fes, dhe bërojnë nga feja. Për shambull në mëslimanet, a mundë dhe me ta mërhojmë, se bajrami në kështë pjesë e fejës. Kje është më rëndësi, sepse ka për njëzve, dhe cilër thonë se ne e, nuk e pasojmë vitin e ri, apo në do një fejës tjetër, se pjesë e fejës të kryshtera për kujdo qoftë. Por, e fjesht një datë ku hajmë dhe pimë dhe knatëshemë. dase ne nuk pe adhurojm Allahun në atë mënyrë që adhurojn ata. Dhe ne themi se festat janë pjesë e fesë. Pra tash ju themi apo bëjmë pyetje se a mund të mohojmë ne se bëram në kësht pjesë e fesë? Me le festat ja janat duke mos e shumtin e përmjet tyre për hapet feja. Sepse nëpërmjet saj, pra, asaj feste paraqitet ajo fe. Secili se përkëte ai fest në vesh, në ushqim, në të folur, në të përshëndetur dhe të tjera. Ndërsa ritet e tjera fetare, si për shembull namazja e zyrimit, edhe pse janë pjesë e fesë, pjesë e dinit, bile dhe, të mjaftë të rëndësishme sa sa so festat. Ato mund të bëhen fshehazi nuk kanë dikim të malë sa kanë festat dërsa festat janë gjëra që duken, që paracitën pra duhet të pajtohemi ne me këtë realitet e nese pajtohemi se festat janë pjesë e fest, gjatë që është pashmangshme edhe te imbana të imban atë festat, pra imbana viti në rinjë këtë rast atë herë te ke mbojtur një pjesë të asaj feje që i takon ajo festë Pra po i ke përndzo atyre në një pjesë të fesë Dhe a i që i përndzo në dikujt një dikka, a i është me ta Sepse, a i po e do Ate, po e qmonë Dhe ku rëdo në dikka fim dhe qmonë atë, atërti je me ta Je me ta në këtë botë, në përfesta dhe gzime dhe hare dhe të jesh me të adhe në botën tjetër, ku të dalësh për Allahë të madhruar. Këtu lidhën zindjir njëra me tjetërën. Njërzit mendojnë se, është punë vogël, që njëri ju të madhrujnë një piesë, të fesë tjetër për përsi islamit, për ja këtu shkojnë zindjirë, se kërë madhrujnë dhe qka për një piesë, e ka madhruar një fetë që i përketa e pjesë e saj, pra në kje festë. Dhe kërë ke madhruar atë fejë, e ke ullë dhe ke nëqmuar finë tane Dhe kërë ke madhruar finë e të tjirëve, ju ke bashkan gjitër atyre, i bashkë me ta Dhe kërë je bashkë me ta në këtë dënja, i bashkë me ta në botën tjetër Kur të dalë është për Allah tazë vë gjellë Kush është për neve, mëslimënve, ai cilë është iknaqër, mori në gjallë së bashku me fetë tjira Dhe gënës këna pegamire a.s.m. lidhe me këndja i shmeri Thetë aje cili i përndzani i populli, aje është me ta Aje cili përndzani i konktari, aje është me ta Aje cili përndzani një rio të mirët e sincert, aje është me ta Aje cili përndzani një haram dhe një hajni, aje është me ta Dhe kështë të më radh është me ta edhe në këtë dunja se njëzit e identifikojnë në bazë shoqëris dhe shokve dhe ve pra të ti që i bën me ata shok por është me ta edhe kur del para Allahu të madhëruar pra gjikohet bashkë me ta pra të arsi është shumë me rëndësi se me kanë rëndë dhe kanë shoqërohesh dhe shfar ve pra bën me të tjeret sepse ato i kanë pasu e të vetër në ditë në kiametit pra e cili për nxani populli a e është edhe me ta pra kë Kje është një pika shumë të shkurtra për saj për ketë dispozitës fëtarën në lidhjë me festime në kësaj feste të ashtëqua e tur vitë i ri. Pra, fest pagane, nuk ka të bëjmë realitetën e krishtërizmit, por e ashtë fotën krishtërizm, e kanë fotër ata të cilët, kanë dëshirë me ngop e pshëtë veta, me horëve me pi, në krahët të tjereve, është për cilur gradualisht edhe në përfed dhe shëqërit të tjera dhere sa ka ardhur edhe të këmëslimanët të këne në Jugoslavin, në ishë i guslavin e vjetër të këmëslimanët dhe këtë pjesë të kësaj bote, konkretështë Kosovë nuk ka qeni njohër viti i ri ka qeni njohër të komunistat ata kanë përhapur këtë feste viti të ri se pësa tyru ka konvenuar që të hajmë dhe të pinë duke i nëmruhe kishe të arritë ratë gjabviti që kanë arritë ata dhe have për në shtresën dhe mkurrizi në klasës pëntore të sile të janë rjevë duke u punu për në kafshatë buk dhe kanë shfrizu mjetët e informimit për ta përhapur në gjdështë të pi dhe mjerisht komunizmi shkaj u largu u larguar partia por mbebe mbeti veti ri të mëslimanet nuk shkëj veti ri me ta nuk shkëj me komunistat mbër mbeti të, të këne dhës, dhe së e dhe sët dhe përhapënë për, për gjdo shtepi tës e cila kremton thua i se gjdo shtepi këtë fest për pas atyri që kam shëruar Allaho hajnë dhe pin dhe knaqen dhe shri në epshet të veta lafdrojnë urojnë për sëksese Në vitet e ardhshme hargjojnë para këtë dhe pa dëshim se mesë shumë të që ka përfitojnë jenë trektarët ata të cilet bënë reklamat të më dha për të shitor izbukurojnë dëcanët të tyre me malrat të ndryshme kimseve më të vështirë të vëdoshme për t'u shitur aty rëshkort pamseve për këtë natë. Dhe mirë është të gjën qytutarën e shkret, fshatarën e shkret me men të mungta argjen për këtë natë, që nuk harzon ndoshta për një vit të plot dhe nuk di ti ç'i thonat i njëri i mëshëm. 2 milionë shqiptar Nëse hargjojnë nga një euro, mra në natës, në këtë natë biti të ri bujnë 2 milion euro Po nëse hargjojnë nga 10 euro, po nga ku shë hargjojnë ka 200-300 euro Këtu janë miliona euro, vlëzër dhe motra Të cilat shkojnë këtë, u i pënë para kënë gëtarëve dhe kënë gëtarëve të cilët e dhe ashtë janë virus iksa i kësa i shëqërije dhe i arjepin lukurën e, e qytetarëj të shkret ata përfitojnë ndërsa populli hargjën para të mëra investimet të mëra nga njëra an ndërsa nga anë atjetër ankohemi për vërfëri ankohemi për munges të budgetit për mungesit të budgetit dhe ankohemi dhe ankohemi a thun nuk javlin që kët masraf të pric hargjim të panavejshum i cili përposh që he dhe në Allahun përposh që nuk ka dhe në për mëslimanin të bëj asë njëherë në veçam ti përhip të kësa e feste A thua se kurse, kë hargjimi madh, kë madhë, kë shumë madhë të hollëve, të ishte dedikuar për institucione, për asfaltimin në rrugëve, për infrastruktur, për invalid, për penzionista, për njërës me aftësit të kofizora, dhe për, për, për të më kë, shëpë kë, dhe për të tjera ministri, dhe thua e lërësht për këtë Kosovën, anë këtë të kishëm pasur punët një më mirë. Nuk ka dushim se po vlëzër dhe mëtëra Nuk ka dushim se pajtoni me mu Por ja që Ipë shëtona për në mashtrojnë Edhepse nga njëra an Për themë se Viti ri për në themë ruzën e shpines Si kur sa tje kur vjenë kohë e verës Shkujnë dhe mësymë bregdeteve Dhe thehimin ruz Edhe him do është a bërq Gjithashtole për kitë fest të viti të ri Haram vlëzër Gjunah dhe mëkatë të të një Allahu të barak e vëtala, të të një zotë të madhruar, nuk guzën dhe nuk ka hapsirë muslimani që në shtepin e vetë të ambaj këtë fest, të urej dikuj diqka dhe të pranej uri më nga dikush, nuk dua. Që të ma oron nështë kështë këtë fest, asë nuk dua tja uroja skojtë, sepse nuk është fest e imja, është fest e paganve, ata le tja urojnë një rritjet rrit festet, le tja urojnë ata, e kanë fejnë e vetë, por ata pagan të cilet e kanë pasur këtë fej, zëna filen e saj dhe fillimin e saj, thamë kanë shkuarë kanë vdekur, kanë arët pasus të tyre dhe ata mbajnë sepse nuk është më rënsifën krishtërizëm për festat të caktuara ata nuk e kanë të përkufizuar e vetëm këtë dhe ata ndërsa ne si mëslimen në gudzojmë të shtoj mazgjë në dinin ton asë të hjekë mazgjë për feston gëllëzër dhe motra tut një Allahot këni dronë Allahot Mos përfitoni hedhrimin e Zotit, dhe nëse fitojmë hedhrimin në e Allahut, nuk na vjen neverë jeta më, nuk ka për ne neverë më ditë lumtura, ndërsa nëse e fitojmë mëshirën dhe rahmetin e Allahut Azza wa Jell, nuk ka ditë vështira, nuk ka krizë më për ne në këtë dashnë botën tjetër. E lutem Allahun e Madhhurun, me qetë amra të Ti dhe sifatat dathributet e Ti që ta vëdjesën këtë imet dhe këtë shëqëri të në bëjmë neve të kuptojmë realitetin të në bëjmë neve të kuptojmë jetën ashtu që shdojnë zoti prej neve duhet vëllëzër që ata që a kuptojmë dhe ende gjojmë dhe pajtojmë e te të zbatojmë në praktikë ani pse ke festuar 8 dhe pasëm e dvite 20 dhe 30 dvite 20 dhe 50 dvite më shumë e me pak tash nëse ke kuptojmë realitetin nuk është vën mëse festat u them këtu vet mos e festakserave tuti Allahut dhe pendohu dhe largo kët fest mos e zbukorosh të pintandë me bredave pa breda me qirave me lule sepse nuk e ka hije një shtëpis të një muslimane të rendëm të një muslimane sfarë do çoft ai si lesh dal çoftë e ka fjalën i devot shumë shumë apo pak më i devotshëm që ta bëjnë gjatë të tillë sepse nuk ka të bëj me femtën dhe në jetën ton e kemi si mbas fejës ton, si mbas dini ton si mbas korani ton si mbas sëneti ton Zotish për bleft për sabër dhe për durim dhe për respekt Wallahu Alem, Allahu Adin Mësëmiri, si wassalamu alaikum rahmetullahi wabarakatuh Duke falenduruar profesorin për këto të dhana për vitin e ri dhe historin e ti në vazhdemi lëmë në shushrin me një ilahin nga Adem Ramadani për të këthyrë pas me pytje tuveja ku ato mund të i bani direkt një numën fix 038 249 237 kjo është numën fix ndërsa në form të shkruar pythet mund të i dërbani edhe në telefonin mobil 024 156 614 A <tër> fi khali O dhe i dasho, a keni pa di kusht afeston vitin e ri tonë? A keni pa di kusht afeston bajramin tonë? Në shfarë vafri e emina që kemi nevojt të uhazdojmë festat e huaja? Pa, shëtë, shfarë solidarizimi, a solidarizoti kush bremena? Lëvë la kele ma shidnat të haqë Walakin nëhë në lëvë la kele ma shidnat të haqë Festa të tyre i kanë bëzë zyrtare, shtetënore, a një bajron toni nuk e panë të arshishëm të abënë shtetënore. Po e banë fest, muslimant kanë drejt të mos punën, a mo shteti i vazhdojnë punën e verdë, se kjo nuk ka shtetënore, e ti të ashti, ketë gudzim dhe ketë ndërgjegje të solidarizohesh me tonë. Pa zotin vot li shaham murah li shaham murah ne kan imponu komunistat e na komunistat nuk i doshin po festat e tyre jo festojm shqiptarat sidomos dhe muslimanë në tërsi Nuk e kanë pas tradita festoj një janari Nga se një janari është një fest pagane Fest pagane, jo fest fetare Nga se festa fetare Nëse është për qëllim dhe dikush donë të mashtruj vetë, vetë vetën Se ajo është ditë lindja hazretisës është gabim trëshanik Nga se për ditë lindja hazretisës ka divarionta Si pas tyre, si pas krishterve Ditlingja dretisa si pas disave është 25 vjetori Ndërsa si pas disa krishter dhe tjerë është 6 janari E një janari që është? Një janari është fest pagane E kan festuar romakët e vjetër Nga se kan adhuruar një hyni të tyre I cile ka pas emnin janë Pra ndoj kam bet janari Festa e janit Vesta e shën janit Në shqiptarët i patëm Edhe dë shena tjetër Nëhere festojshim shën gjergjin Forte kemi pas festoj E njonim pa të thonë para disa viteve Sa a nuk e lini ma këtë Ramazanin Ishim në prekët e Ramazanin Sa hodh A nuk e lini ma këtë Ramazanin Sa shpët aloham Ramazanin Sa po si e lam shën gjergjin Sa ma si e lam shën gjergjin Ma vonë dhe taloham edhe Ramazanin Nga se i kishë përzi kabla Ti kishë nga tru keqë Kish kujtu se Shën Gjergji është ditë jona, ajo s'ka qenë jona, po ne e kanim ponu dhe fort e kemi festu. Na varshim degat të thanave në ditën e Shën Gjergjit në porrët tona, muajto si varin çerrët për festat e tyre. Na etheshi me sakatoishim plepin duke i ngur nëpër grunaja degat e plepit të rritet gruni të bëhet si plepi. Edhe E mërshim një far uji Dhe shkojshim i stërpik që i marat tona Dhe ajtë që ishtë ismund Por ositë të kojshin e vetë ose dikon tjetër Që të që stërpikja arën me ujë shenë gjergji Se nuk bëhet bere tjeti Këto jënë paganizë më avdhe zërtëdashu E tashë ne kur flasim për shenë gjergjin Disa keshen E disa bile thonë Po pse e lambile Shenë gjergjin Sfeti gjergjin Edhe shenë mitrin Sfeti mitren E tashti shen janin, sveti janin Pra e kemi ndru, pra shen gjergjin e kemi ndru me shen janin Por, me dalim, se shen gjergjin e kan festu masat dërmuse A, shen janin e festojn intelektualet ton Ju vin keç talon, ju vin keç talon shen janin E kjo shen janin, nuk asht vitiri, kjo sveti janin, o dha shamir Bolë me svetat e hujë, bolë me shenat e hujë, nej kemi datat tona, nej kemi festat tona. Pra, thonë shkur të kputë, shenjani, pra një anari, të cilin e kanë festu romakët e vjetër, nuk ashtë fest fetare, por e kanë gatruar bota krishtere dhe e kanë përzi me fejë, e kanë përzi me fejë dhe simboli i festës së ksej dite, o është babadimri, e aj babadimri kalzovë fmive tu dhe thuju e vladi im babadimri është prift nëse se merve është prift ajo është pop ajo është pop Nikolasi ajo është pop Shen Martini e ska qka prej gjalli haqiz dhe biri muslimalvit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit këto e në Punë shki e shofënësër të dasho Ato një ndrishet ju thënë Kjo është punë shkavi Kjo është smundje të neve Na e adhuroshim thanën dhe plepin Ta shtjë elam Ta shtjë kemi fillu të adhurëm brezin Na adrundë dhe të adhurëm Dëri kur dhe të adhurëm brezin E lamë thanën dhe plepin Ta shtjë kemi marë brezin Në përshpia tona Me drita të vogla Në shpinë ton Të në ndriqoje brezin Thuja ti që ka e ka ble bredhin Pash do din, qka do me thonjë një kakjo A di shfar do me thonjë një kakjo Kjo ka si pas atyre që e kanë festë vetën Nga shpi që të ndronë bredhin natën e shenjanit Nga shpi dhëtë kjetë bereqet E ti adonë bereqet prej bredhita A dhëtë a festësh ditën e shenjanita A me bredh dhëtë arru shpi në tonë dhe prej të këqijave Natën e viti tri nuk dhe ta falisht namazin e sabahit Se do të rish dherin sabah pa gjumë duke prit shenjanina O vloj dashur, brevi s'ka që kalim shpitan Paketat e baba dimrit sajt prifti nuk ja bjen paketën fëmiu Po ja blen baba për fatë kje që manipulon fëmiin Ja bjen të shpija dhe ja dhuron natën e viti tri Që me babën ne ka prun baba dimri Po eshtë pop Nikolasi Diçka kim me ato, pash Zotin. A ha lashë ke kuptua? Deri kur na do të adhurojm drunin, deri kur na do të adhurim shpenzat. Po vllai dashur, pastrojm besimin ton. Duhet ta pastrojm akiden ton. Ne si musliman i kemi festat tona dhe nuk ka nevojë t'u hazojm prej tierve. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë: "La anallahu qauman kathurat ayaduhum." Allahu kaumen, Allah i mallkon një popull që ato çpikin bajramet, ata çpikin festat. Na këto nuk e qpikim, me këto i emitojmë të huajt A pejgamberi sallalolë sëlem tha, me në të shëpë behe bikau min, të huamin hum Kus i përket një populli, aj është prej atyin Mos i përgjaj aty as në haje, as në pije, as në veshmbathje, as në kremtime, as në festime Si ti ke bajrame të hua Ti e ke natën e Xhumat dhe ditën e Xhumat, ti e ke fitër dhe kurban bajramit, ti e ke vitin e ri tondin, i cili do të jetë se me të dhëtitën e shkurtit do të hyn muslimanët në vitin 1420 Xh, jemi ka e përcjellim vitin ton, pra do të hyn në vitin tjetër tonin. Hebrejt e, e kanë vitin e vet. Ato e kanë 5765 vitin e tyre. Viti i ri tyre fillon në shtator. Ata pra qifutët e ka një shtatorin, na e kemi një muharem, kinezet e ka në vetën, persianet e ka në vetën, e një piesë e botës e ka një anarin, pra nuk është ndërkë komptare, nuk është fest botënore, kjo është fest e disa njërzive të cilët ja u imponën edhe tjerve. Turpi, marja është për një musliman nëse i bashkan gjitët festës së një anarit. Festësë Shënionit Festësë Nikolasit Festësë Shën Martinit Kjo është e festa o dhe lezër të dashur Për të cilën gajlosën prindet muslimon Se qka dhe t'ju blenë fmive për vitin e ri Gajlosit herifi E ka gajle E dhe fmiti thonë baba Qka dhe t'bëjmë për vitin e ri Jo nuk bajmë kur gjo Po dhe t'bëjmë pak kikirika E baba me mujt me blet një torte Hëh Të orëtja për vitin e ri, i thua islamit lam të mirë. A di pse? Se ti veç kalon në një fest tjetër, a vlezer të dashë. E mira është që natën e një janarit, natën e shtun të ardshme, është mirë, para dymrejtve një një ora gjisore, me ishim dritat, mes me usolidarizu, me mprapështanë. Edhe është mirë, edhe është mirë të bëjmë tradit, që të shofëm një shpijë, qe ka deri deri 12 ta njoftim si të dishim sa e feston vitin e huaj ta dim si të dishin probon e liq o vllai dashur a keni po dikush ta feston vitin e ri tonin a keni po dikush ta feston bajramin ton në çfarë vafrie jemi naçi kemi nevojë ti u hazojm festat e huaja pash zoti çfar solidarizimi o solidarizo dikush breme na a solidarizohet dikush me na a, dikush mena? a e feston dikush bajramin Jo, festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore A një bajron toni nuk e panë të arsishëm të abën shtetënore Po e banë fest, muslimon të kanë drejtë të mos punojnë A mo shtet i vazhdojnë punën e vetë Se kjo nuk ka shtetënore E ti ta shti, këtë gudzim dhe këtë ndërgjegje Të solidarizohesh me ta Pa ashtë zotin, bol mo Bol mo me shëngjergjit Ball më me Shen Mitrin, ball më me Shanianin, ball më me Shen Martinin, mjaft më o musliman. Ball më, mo.. vëllezër të dashur. Lillahi al-izzatu wa li rasulih. Krenaria i takon Allahut, pejgamberit dhe muslimanëve. Muslimani duhet të kenë krenar dhe të mos solidarizohen. Jam, të jam, të pam bashkë në helm të gjithë. Të pam bashkë në fenë të dy. Të pam bashkë në dinin e dy të pavarësojnë në kardinat e tyre të ikurë në rrashkrimet e komunizmi kjo është për që tjetët një manipuli të cilin në e një ponur komunistat komunizmi shkoj dhe këtë në edha krishterizmi në e pahëmlon ato shën Gjergji në Freskojshin e të herikin për në mëzikratë që dhëtë basik i Milosh e Gjergji atë e për tajonë edhe Ramazonu dhëtë basik i Milosh e Mitri atë e për tajonë edhe Pajronu Umë i shëtë i vaëtë nga dhe shëtë.